Albumi ka vendosur më shumë këta duhet, për mazajë dikon që një me shtën këngë playlista. Okej. Okay. 2, që mundot më mrit views-a në YouTube dhe në Instagram. 3, mm -hmm. që ka lidhje me mediat ku mund të më shku me bëj të intervista tash. Yes. 5, gjithsesi që mazajë të lidhje me dikon që është antap për më bëni bashkëpunim. Okej, okay. okej. Okay. Ne, sahet të vendos më instoj tonë. Edhe sa çës problem, akë instrumentale. Hajde t'shoh.